33. fejezet 2014. Afganisztán tiszta. suttogom a fülesembe. Az ujjam az elsőtő billentyűn pihen. Pól meg sem moccan mellettem. Negatív, nem tüzel. A csaj hangjától egyébként is kiráz a hideg, de amikor ezt így közli, elönti a fosa fejemet. Mélyeket sóhajtok, és immár sokkal határozottabban mondom. Cél tiszta, parancs, negatív. Órák óta a fegyver bámulok. Már káprázik a szemem. Muszáj lenyugodnom, mert kezd a pulzuson megemelkedni. Ritkán veszek részt egy akcióban mesterlövészként, de most az osztagunk csak rohamemberekkel van itt, ezért meg kell oldanunk. Az operatív törzs minden számomra csak nem segítség. Szélirány, faggatom Polt. Jelenleg én vagyok a lövész, és ő az irányzó. Változatlan. Nyugati irány, négy mérföld, nyolcszázas belökésekkel. Jóvá hagyod? B4. Mit csinál? Szól közbe a központból a nő. Jóvá hagyom. Nyögi mellettem pól. Három amerikai katona élete forog veszélyben. Túszként tartják őket fogva a tálibok. Szerinte mit csinálok? A cél tiszta. Kérem a tűzparancsot. Érzékelem, ahogy Paul felén fordul, ő sem érti, mi ez a szarakodás. Nincs parancs. Vissza. Mi van? Öt órája hasalok itt arra várva, hogy kijöjjenek abból a rohadt sátorból. A mieink ott vannak bent. Csak le kell szednem ezt a pár tálibot. Odahajtunk a terepjáróval, kihozzuk a mieinket és Isten áldása. Ez meg nem ad parancsot. Én megszoktam, hogy megyek előre és teszem a dolgom. Adja ki a parancsot, miss szexi hang, mert kezdek bepöccenni. Tessék? Jól hallotta. Paul ismét az irányzékot nézi. Nincs tűzparancs. Negatív. Na meg a faszomat már azt. Ha nem ad parancsot három amerikai meg fog halni, úgyhogy kérek egy zöldet a kurva életbe is. Most! Nem tüzelhet! Ordít vissza. Az eszem megáll, de előtte a szívem uti. Vagy az idegtől patkalok el, vagy ettől a töketlenségtől. Mióta mondja meg egy kis betontömben ülő hölgyike, hogy tüzelhetek-e vagy sem? Ki a francot érdekel a sok diplomája? Most ő látja a helyszínt, vagy én. Tíz másodperc alatt leszedem azt az ötöt, aki kint van. Egy ideig még a szál keresztet lesem. Majd porra sandítok. Felfogok robbanni. Látom a fején, hogy ő is pipa. A dűne mögött álló homokfutóhoz fordulok, amiben a sofőrünk széttárja a karját, jelezve, mi lesz már. Akció az nem. Életemben először megfordul a fejemben, hogy megszegem a parancsot. De végül mégsem teszem mert nem tudhatom, mi áll a háttérben. Már pedig nagyon remélem, hogy valami áll, mert ha kiderül, hogy egy piszli dolog miatt nem kezdtük meg a műveletet, akkor széttépem a központban lévő operatív csoport minden tagját. De hogy ezzel a csajjal kezdem, az száz. Leengedem a fegyvert, és megdörzsölve a szememet, elszámolok kb. 50 ig Parancs, kérdezem nyugodtan. Vissza a bázisra. Intek a fiúknak. Szedelőzködni kezdünk, de tüzet nyitnak ránk. Minden oldalról érkeznek a lövések. Az egyetlen jó hír, hogy szort, tűz, tehát nem céloznak. Lőállásba helyezkedünk, és viszonozzuk a kedves gesztust. A sátorhoz fordulok, látom, hogy ott is fennforgás van. A tálibok puskákat ragadnak magukhoz. Több sem kell, azonnal célzok. Nincs tűzparancs, visít a nő a fülesembe éppen akkor, amikor bemérem az első rohadékot. Nyugodt vagyok, nem kapkodok. Nem akarok neki válaszolni, mert nincs értelme. Ez az akció már elindult, és tök mindegy kikezdte. A sátor előtt álló összes tálibot leszedjük, de még mindig kapjuk a szortüzet. A A homokfutóhoz osonunk, felugrunk rá, és a sofőr már farol is kifele. Vissza a bázisra, haja? Hallom, csak pont leszarom. Mi úgy össze vagyunk szokva, hogy pillantásokkal is tudunk kommunikálni. Szélsebesen hasítunk a sátor felé. Megnyugtat a tény, hogy nem jön elő több tálib. Persze valahonnan még így is célkeresztbe vesznek, de az, hogy mozgásban vagyunk, sokat javít az esélyeinken. A sátornál szinte fékkel állunk meg, a sofőr köröket kezd róni, ezzel felveri a homokot. Mi egymást biztosítva törünk be a sátorba, ahol már az első pillanatban megkönnyebbülök. A tágas helységben három megkötözött amerikai térdel, de ami a legfontosabb, hogy élnek. Pollal biztosítjuk a többieket, akik megszabadítják a túlszokat a kötelektől és a csukjáktól. Félfüllel hallgatom a beszélgetést, ami zajlik. Amerikai katonák vagyunk, magukért jöttünk. Valaki felkiált, de Stone hangja csöppet sem lágyan, erőszakosan elnyomva a szólítja fel a túlszokat. Igazolják magukat. Három név hangzik el. Mi kissé megnyugszunk, mert pontosan ezt a három embert kerestük. A három név kinyögése után az egyik, mint aki sokkos állapotban van, mantrázni kezd. – Amerikaiak vagyunk. Mi is amerikaiak vagyunk. Vigyenek ki. Vigyenek ki innen. – Azért jöttünk, nyugalom. Rival Rásztón. Azért jöttünk. A delta egyik főszerepe, hogy a világ bármely pontján amerikaiak életét mentse, és amerikai túszakat tegyen szabaddá. – Hátra dítok, Ellenőrzöm, hogy haladnak a szabadítással. Eddig minden terv szerint megy, és a terület elhagyásával sem lesz probléma, mert egyiknek sincs komoly sérülése. A következő pillanatban már ismét a helyszín biztosításával foglalkozom. Erőteljes fogást érzek a vállamon, ami azt jelenti, hogy indulhatunk vissza a homokfutóra. Akció közben vagy kézjelekkel, vagy erőszorítással kommunikálunk, és ennek az az egyszerű oka van, hogy ha hang elvész a fegyverropogásban, már pedig mindig tudatnunk kell az előttünk, mellettünk állóval, hogy indulás van, vagy hogy ő következik. Tehát a határozott, erőteljes fizikai érintkezésnek az akciótól függően több jelentése is lehet. Indulhatsz, mögötted vagyok, biztosítalak. Én indulok, gyere te is utánam. Figyelj, mindenki elindult, te vagy az utolsó, biztosíts. Ha az akciót csöndben hajtjuk végre, akkor is létfontosságú a testi kontaktus vagy a kézjelek használata. Egy szóval nagyon-nagyon ritka, hogy mondjuk egy kész vagyok jelzést beordítva közlünk, nem pedig egy hüvelykúj felmutatásával. Mindenki képes menni és futni? Teszem fel a kérdést, mire kettő hevesen bólint? A harmadik meg úgy helyesel, mintha maga sem lenne biztos benne. Ezt is igennek veszem. Van még itt vagy a közelben valaki magukon kívül? Amerikaiak? Az egyik megrázza a fejét. Helyes, akkor húzunk innen. B4-es, jelentést kérek. Én vagyok a B4-es, de jelenleg legkisebb gondom is nagyobban annál, mint hogy helyzetet jelentsek a nagyságának, aki a fülembe ordibál. Éppen meglódulnánk a homok futó felé, amikor célzat lövések érkeznek. Ez már nem tréfa. A szort tűz oké, okay, de ha céloznak is, akkor nagy eséllyel eltalálnak. Egy katona életében a matematika elég fontos ráne a számítás. Nincs olyan akció, amelyben ne latolgatnánk, hogy mi a valószínűbb. A kudarc vagy a siker? A hadseregben még legtöbbször pozitív végeredmény született egy ilyen számításból, de deltásként sajnos többnyire a kudarc jön ki. Túl sokszor bízunk a ha szócskában. Persze mindenre van egy B-terv is, de ne feledjük el, hogy a B-terv sosem olyan jó, mint az A-terv. Próbálunk elindulni, de képtelenség kimozdulni a védett helyről. Kezd aggasztani a szitú, és ezen az sem segít, hogy az operatív törzs tagja állandóan a fülembe visít. B4-es, jelentsen a szentségit! Pol megrázza a fejét. Mivel mindenki hallja a nőt, sikerül nem csak engem felbosszantania. Kontaktban vagyunk. A túszok velünk vannak. Segítséget kérünk a kijutáshoz. Térjenek vissza a bázisra. Szerinte mi a pék faszát akarunk, ha nem ezt. Ismétlem. Fedezetre van szükségünk. tik. Nem tudunk kimozdulni. Pin down, pin down. Akció lefújva, vissza a bázisra. Bár tilos ilyet tenni, de lekapom a fülesemet és a földhöz vágom. Ilyen nincs. Nem hal ez a szuka engem, vagy mi a frász. Rikácsoló papagáj. Mi a francot nem ért azon, hogy nem tudunk kijutni? Bizonyára azért ácsorgunk itt, mert kedvünk támadt elszívni pár cigit. Messzebről is lövések dördülnek, és ezzel egy időben megszűnik a felénk szánt célzott tűz is. Valaki elkezdtek biztosítani minket. Pár másodpercig még figyelünk, de mivel nem jön lövés, a túszakat körbefogva a homokfutóhoz Fölugrunk a járműre, és már száguldunk is vissza. Olykor látom, hogy a lövedékek a földbe csapódnak. De tudom, hogy minden méterrel, minden centiméterrel közelebb kerülünk a meneküléshez. Túljutunk a megfigyelő bázison. Egyszer csak egy csapat NATO katonával találjuk szemben magunkat és én már nem kérdés, hogy ők segítettek minket. Lepattanunk a járműről, besorolunk eléjük, melléjük, mögéjük, és közösen kihátrálunk a műveleti területről. A tűzharc megszűnik. Még körülbelül húsz percig hátrálunk, vagy egy helyben várakozunk. Értünk, jön egy kisebb teherautó, amire felugrik mindkét egység. A platón ülve fújtatunk, mindenki próbálja feldolgozni, hogy közel járt a halálhoz. Hé! Kiátok át a velem szemben ülő idegen katonának. Kik vagytok? Magyarok. Feleli büszkén. Ő nem kérdez vissza. Valószínűleg tisztában van vele, hogy amerikaiak vagyunk. Azt azonban sosem fogják megtudni, hogy a Delta Force B szakaszának egyik alakulatát hozták ki. Magyarok? Kérdezek vissza. Igen. Hm. Egy kis európai ország mindenre elszánt katonákkal. Olyanokkal, akik nem hátrálnak ki a harcból. Tetszik. Valami különleges egység? Faggatom tovább. QRF Magyar különleges erők. mosolyog és erre én is elvigyorodom. vezetem rajtuk a szememet. Látom, a többiek is ugyanezt teszik. Sajnos ennek az országnak a rendfokozatjelzéseit nem ismerem. Így csak ennyit nyögök. Nos, köszönjük. Ismét elmosolyodik majd a bajtársaira Sandit. Hát máskor is szívesen. Isten áldja Magyarországot. Kacsintok. Isten áldja Amerikát. Kacsint vissza. A bázisról az egészségügyi egység tagjai futnak felénk, de egy kézlendítéssel jelezzük, hogy nem történt személyi sérülés. Az operatív csoporthoz igyekszünk. Nagyon szeretném már kiadni magamból azt a feszültséget, ami összegyűlt bennem. Csak a véletlenem múlt, hogy nem veszett oda senki. Az időhúzás, a teszetoszaság mindig az ellenségnek kedvez. Egyébként nem mintha megüthetné a bokáját az illető egy haláleset miatt, ugyanis a Delta Force sosem ismeri el az emberi veszteséget. Az akcióink olyan titkosak, hogy sem sikert, sem kudarcot nem kürtöl szét Amerika. Bár a mai művelet csak azt mutatja, hogy különleges osztag lett bevonva, de megtanultuk, olyan, hogy Delta Force veszteség nincs. Az előre megtervezett bevetéseinkről még a saját anyánk sem tudhat. A készenléti időben egy bázison tartózkodunk, nem tartjuk a kapcsolatot az otthoniakkal vagy a civilekkel, és onnan indulunk bevetésre. Sokan ezt viselik a legnehezebben. Alig lépünk be a csarnokba, már is hallom a nő üvöltését. B4-es! Melyikük a B4-es? Én vagyok a B4-es. Odébb rúgok egy széket, és azonnal becövekelek elé. Ő felnéz rám, látom meglepődik azon, hogy felvállalom vele a konfliktust. Maga a csapatvezető? Milyen okos. Ismét végignéz rajtam. Nem tudja titkolni a meglepettségét. A parancs az volt, hogy vissza. Itt vagyunk. Tűzharcra nem kapott engedélyt. Na nem mondja, mi szexi hang. És a táliboknak miért nem tiltotta meg, hogy lőjenek. Úgy ítéltük meg, hogy veszélyes az akció. A döntés az volt, hogy éjszaka lesz a ütés. Hát ez remek. És öt óra készen lét után tudtak csak döntést hozni. Nem akarok fenyegetően fellépni, de közelítek hozzá, mire ő előre feszíti a karját. Lépjen vissza. Látom, kedveli ezt a szót. Vissza. Hallom, ahogy páran elnevetik magukat. Én csöppet sem vagyok vicces kedvemben. Magának az a dolga, hogy végrehajtsa a parancsot. Na látja, ebben igaza van. És a parancs az volt, hogy hozzuk ki a túszokat. Élve. Úgyhogy végrehajtva. Veszélyeztette az egész egységet. A háború már csak ilyen. Ennek még következményei lesznek. Na és pontosan minek, hogy sikeres volt a művelet? Maga szerint mi miért vagyunk itt? Hallgatnia kellett volna rám. És maga szerint mi miért mentünk terepre? Maga hallotta, amit mondtam, csak mert minket a magyarok hoztak ki abból a lehetetlen helyzetből. Elbizonytalanodva megrázza a fejét. Úgyhogy az a kérdésem, kedves bájos hang, hogy hol a faszban volt az amerikai egység, akiknek nekünk kellett volna, hogy segítsenek? szemet nézünk. Tudom, erre a kérdésre nem fogok választ kapni. Willis főhadnagy vagyok, és megkövetelem magától a tiszteletet. Azt, amit maga nem ad meg, nem szólíthat mi szexi hangnak, pedig valóban az a hangod. De én maradjak B4-es, igaz? Az, hogy használhatunk-e neveket a titkos akciókban, mindig helyzetfüggő. Egy titkosított rádió csatornán akár a címedet is bemondhatod, mert azt a jóisten sem hallgatja le. De ne feledjük, hogy ez itt és most egy missziós központ, tehát a személyazonosságunk titkos. Annyira az, hogy kifejezetten tilos magunknál tartani bármilyen okmányt, vagy olyan dolgot, dokumentumot, ami utalhat a személyünkre, vagy a családunkra. Igen, eddig talán egy betű voltam és egy szám, viszont már itt állok előtte, és ha neki van rendfokozata, akkor nekem is. Végignéz rajtam, majd parancsolóan mondja. Azonnal jöjjön velem az irodába. Vesz egy éles fordulatot, mire a többiek felhördülnek. Én elvigyarodom. Na, mi szexi hang. Bajban leszel az irodádban, ezt garantálom.